د ذکر کوي د صفات یعنی الله تعالی خصوصيات خدا صفات څنګه لري الله دا صفات الله تعالی حادثه کزلی دي نو دی فرمای ازلیه صفات الله تعالی ازلی دي لا کما یت ملکرانی غرض الله مده پرسوالنا حاصل رسولی داري چې د صفات الله دی ازلی دي نو دا مساله بچرته اتفاقی دي کې بدایش چا اختلاف نه دا م مساله بدیهيي او علماء کرام خو دا مسائل بدیهيي او تذکره په خپل کتابونو کې نه کوي بلکې دا مسائلي نظريه او تدوينات تصنيف کيږي درغه جواب او جنا دا مساله نظریدا ځکه فدې کې مخالفین موجود دي چې وبكي کررامي کررامي دا عبد الله الکرام طباو تویل کيږي من د دين عندنا له صفات و الى الله د فارق صفات الله تعالی د فارق صفتی لیکن دا حادثي دا حادثي دیوی دا الله تعالی د صفات استفاضته د صفاتو منکرین ندي خو یې د صفات حادثي دیوی دا, حادث دی دا الله تعالی د صفاتو نه حادث ذکرې چې مثلا علم صفات الله او دا حادث به کده چې د کی تغییر راځي وکلما هذا شانو فکمشي کی تغییر راج یا حادثی نو دام سری دائره حادث دا دا نو رم باقی نور پټیاست دیک څنګه تغییر راج لکایلم ده دا تعالی په زید باندې زید چې کله نو نو ده الله اینم داو چې سې یوجدو کله چې پیداش نو ایلم ده وژدا او کله چې به عمل شنو ایلم ده کانا موجودان نو تاسو غیورات په فکراله او معلومه شاله خبرات چې لم حادث ته دغه تغییر باغ شکی راځي چې هغه حادث لیکن شارح ولی باندې رد او ته حادث نه دي ولکه الله تعالی صفات کرتا حادث شي یو یل دی مو یکون الواجبو محللا للحوادث دې لیکن التالي باتون فل مقدمه بیا به واجب ووروجود محل د چای شي د حوا ل استار تاب هووا س ب ذااتې د وجهه محالوالي د قیاب د حواد سر نه ب ذااتې ی په ذات ترله تلا پورې حوادتهله دله په ذاتور میلی ن شي رن بیا به رن بیا الله محل د چاې د هووا دا مسلق مونه من به د دلیل د کار رامیونه جوابو کوو کې دا الله بندگانو تو کی دا کی دا دا کی. دا کی. صفاتو کې تغییر نه راځي دا تغییر په صفاتو کې نه دی تاسو کوې ګڼه دا تغییر په تعلقاتو او صفاتو کې دا تغییر په ځای کې په تعلقاتو د صفاتو کې عقد هستي چې علم خو یو صفاتي ازلي دی خو اول سيوجدوا بیا وجدا بیا کانا نتا اندو کې چې زه په تراراتو تر را نو داتې راځي دا داسی لهکهستن چې ولاړی سړی ګیر چاپېره ګې سړی ببدېږې را بدلی کې تنن په ځې ولاړی نو دا کاررن کېه په ځې ولاړ د معلوماتو تا خوې خوږ او کله چې د تعیر په تعلقوقاتو کې راغې نولقوقات ور بارریريې تغرم راغې هغه حاضسم شو خدا دلالت لالت نه کوي په حدوسته مطال دا دلالت لالت نه کوي په حدوس د متعلقات تعلقات حدیثي خدا دليله نه او دوسه او تعلقات دیم من غدي باندې اورت کو هغه دا چتا صفاتو ته حدیث وای نه په ازل کې د الله سره دا صفاتو نه وو کنه نو کته سو په ازل کې دا صفاتو وو نو دا حوادث مشو دخو قدیم شدی ازلی شکنه او که تاسو ورطو تاسو ویه چه په ازل کی دا صفات نو امده بوئی او جا روستو پیدا شد نمم گوی خلو دا واجب ودوجود شد دست کمال نا پا دراجه دا ازل ازل کی د الله سرده پا تونه نون صفات خود اللہ کمالات که او تان لطلب ازل کی دا کمالات نا خالی ہوگانا نو الله تعالی په کې د کمالات تناقشې شو یا یو بل تعبیر کاه ودا صفات کمال دي دا کمالات دي که نقصانات کدا کمالات نو الله اول ولی نو او کدا نقصانات خل نو اوس ولی موصوف شه مراتب کولای مې چې د صفاته دا کمالات کې نه کته سو دا کمالات دي نو بیا بيه دی اول ولې نو موثوق او کذا کمالات نه نقصاناتی <تصفة> نو اوس په ولې موثوق ستاسو هغه چکم دیونه اول له دغه د طریقه ناقنت چې صفات الله حدیث ملي ولې کادث شنه موږ یو ازل کې بیو او قازل کې قازل کې وو خو بیا د حوادث کې خلق شو او قازل کې نو نو خل وراله د واجب الوجود د کمال نه په درجه د ازل کې اذهب تعذيب مداوس کې دات صفات دي د کمالات دي کې ندي کدا کمالات ني حاصل کې ونی نشته کدا کمالات ني داوس وله موضوعه قائمتون بزاتیه او قائمت په ذات الله پورې قائمتون بزاتیه دا الله پورې دي ولی دلیل درې چې الله پورې دي ضرورت انه لا معنا لصفه الشل لا نوی معنا د صفت ته شی لامه يقوم به مگر چې د صفت په د موصوف پورې قائمي د دې سم چې دا شی قائم دی د پورې نو قائم مانم دا وی چې قائم اطل دا قائم دی په ذات الله تعالی پورې ذکر نوی معنا د صفت دا چار کړه صفت الله شنو صفت او شی کو شی پورې ار کلا کی ذات صفات الله دی صفات الله ویم دغه چار صفات شی ویم دغه چار غوړی پای دي دا کی الله صفاتونه نه نه پوری په ځای لا کما زم المعتزله غرض د علما ذکر کول د فریق مخالف تي چار معتزلی او اشاره کيده خبره تفراق قائم بذاته دا عبارتم بې هیله نه دی او بدی کې مخالف تھے دا مسئله دینی نه ده ځکه موږ وايي چې الله صفاتونه ازلي دی او د پوره قائم دي اپه خلافه معتزله ونه معتزله وایي چې دا صفاتونه په الله پوره قائم ندي دی دی الله متکلم دی په کلام الله متکلم دی مشتق په حملي خو کلام په الله تعالی کورې قائم ندي دی بلکه کلام لوح محفوظ پر قائم ده او یا کلام په حضرت جبرئیل پر قائم ده کلام پر لوح محفوظ یا جبرئیل پر قائم ده نو مشتقی دل تک او مبداه په بلځه کی مشتقی دل تا او مبداه په بلځه لا کما اعظم معتزلہ ما اعظم کې معتزلہ چې په کلام خو قائم ده په غیر پر لیکن مراد غرض دا لمده فرسواله سوالدار کی روان دي نبی وي چې دی وين چې دا د الله صفاتونه نه مالي معتزله دا نه صفاتونه او څو یې چې نه صفاتونه شته خو په دې پورې قائم نه دي روان دي څنګه وایې او څنګه وایي شته خو دا پورې قائم دي په چا پورې قائم دا خوسته تزاد شان ته دا خوسته تاروس شان ته ښکارې ا سوال نو جواب وکي دې جواب کې چې دا دي کې وي دا الله صفاتونه شته قاین دي په بلچا پورې غو دې مقصد هم داري چې نه پیری صفات وکي د دې مقصد سره چې سپین دې زم دې سپین دی په سپینواله په جنش دې ته نو هغه سپینواله چې کم دې راغه هغه دخوري قائم دی نو مطلب دا رته چې سپینواله دې صفاتنره دا معنی تاسو پبل <تصفيق> تعبیر کې دا مطلب شو چې دي نقره چا وبل شي لیکن مراد ته دي غنه پیره کېدل دا کلام دي چې صفات لهودي شي نه بث ته کېدل او دغه صفات دی لهو د الله او قائم دي او غیر قائم دي په ذات ته الله چې دا د الله صفات ته الله خو قائم دي پبل چا خو قائم ده کوم مقصد نه مقصد د الله تعالی صفاتونه دي وشي ولما تمسک غار از علامه دې عبارتنا تمهید دې ما ځای تا چې وحی الله هو والا هو والا دې دې ته څه شی دې آيو تمهید دې الحمدلله زمان دا سوچته چې سرقایت چه من دا ول شروع کړل نو اخرې خبرې منپاولی کې کړل یا اخر کې بیا دا ول خبرې شو نو د دې د وجه کتاب باندې لکه غوبل شي غوبل نو دا بیا که الحمدلله کوم نه غورې کنه خو خا مرحبا یې دی دنده په فضلو کړس دا د غیر او دایر خبره موږ دا وڑات دی نه کړی ازماده کوششي چې بعده مسله رستو راځي نو زه را مخ کې نو تخامخه رو رو غیر چا پېره نه ګرځم مکه ست دی کړی کله لږ مخ کې شمبیا روسو شم کله لږ مخ کې رستو نه راي وځي چیرې رستو کله مسله لګ نه ویل چې راځي نو الحمدلله تاسو ډیر ځات مانوسی یو ګنز له چې غیر مې پدې معنی نه عین مې پدې دا خبره ویلې چې نو صلی الحمدللہ تاسب سمسله نه البته بعد تفصیل وجه کی راځي ولما تمسکت الموت ازلاتو غرض ځانله ما د دې عبارتنا هغه تنبیه دې ماته اچي ماته او دا خبره ذکر کوي چې داروس په متن روان دي د صفات په اړه کې دا خبره راځي چې الله هوا ولا غیر دانہ عین دې الله سره ونا الله سره د اصل کې دا عبارت دا اللهم موثوق جواب درې او سوال مقدره دا جواب به د سوال مقدر نو مابا ته په سمیرم کې خدلې شو ادا او خبر اون خدلې شو چې مابا به عبارت د اصل کې جواب دی د شیری جواب سوال سرے. سوال سده سوال چا کړی دی سوال معتزله وکړلی او سوال ادا کړی معتزله وي مونږ د الله صفاتو نه و مانګه دا ځکه نه ملو شي که ځېفتون مانګه ومه نو نو دمو وجودات شي قديم شي د الله سره به مغاير شي نو قديم د غير الله راغې قديم د چار راغې نو قديم د غير الله راغې وې تعدد د قدما اوراغې ا تعدد د قدما او خلاپریدا وې تعدد د غراغې د وجباو دکه حمیدالدین ضروری خدایوي کنا چې قدیمه واجب خپل کور کې شي لری ترادو هر قدیم به واجب او هر واجب به شي قدیمه نو چې تعداده خدما او راغنو تعداد د 4 راغې د وجبا نو لهداه توحید ختم شو توحید د الله تعالی هغه تدبیر له نقصان ورسته دا سوته او ای عجیب خبره ده نه چې نسوارا دری خدایان منی نوی کافران دی او ایتاسو ماتوریدی آتا منی و اشاریه و منی نو تاسو کافران نی بیا بخم یو مشورا ورکلی وی سایانو تا که تاسو شپکش او و یا آتا منی آتا خداعینو منی او یا و نو تاسو مسلمانان سی و تاسو زک کافران جیسی تاسو دری منی نو تا دی چی وای تاس دری منی کنه نو معتدل او تو یاره منګ غدری منو نو دی واجله سېو انا انا سارا متا ستووی چمنګدری منو کنه نزه کومه ټوله دنیا چا سره مېلا کومه اته وجباو منو کنه یا و نو بیا به منګ دتې مسلمانانو لکه ستاسو انشاء الله بیا به مسلمانان شو نو سوال. دا سوال دا سوال لکه چې دیوږي شو کله پلار دځواب کې وای نو دا سې وای چې دا ما باه جواب بارځواب درې و سوال. سوال دې معتزله وای د معتزله یو سوال لري چې مونږ اثبات په صفاتونو نه کوو که چیرته صفات ثابت شي نو لا بقله توحید او توحید بس شي شي باطل شي tali باطل مقدمه مې سل واجر ملاحظه مې چې صفات راغله خو دوه ست قدمه اوراله متقدمینو په ني مو تاخیرین و تعداد تا او چھوڑ کر تعداد دو جواب همراغه د دوار و راغه چې د دې تعداد راغه سي شرغه نو واستوहित په پرتی شې شو باتل د دې راغه په دې ما بعده عبارت کرست شې کوي جواب کې د جواب حاصل دارې چې دا خو بتا ال ویله کلا صفات الا تعالی نا غیره دا صفات الله تعالی نستوه وموقف خو دي صفاتو حواله سره قانون داري چې دا نه عین او دي شي غیر دا نه عین دي او نه غیر دي نو ان دي کله چې الله تعالی ذکرو شنو دي صفاتو يم دی صفات ازل بي دلیل پیش کول اقامت برهانم پکارده ذک عینين دي خدا غیرینم دي دا عینن خو نه دي او خدا غیرینم دي څنګه غیرې ندي چې بیا مغیر شلو تعداد د قدمه او متغیره و برابر شي یا د وجبا او متغیره و برابر شي نو دا څه ده نو نعي دي یا نه شي شهري هو لمما تمس تک تل مو تزلاتو ارکلا دلیل کونی سمو تزلاو بانه په چی پیس بات تی صفاتو که اپتال دا چا دے لی ما انہا موجودات انزا موجودات تی قدیم دی مغایر دی لی ذات اللہ تعالی دا ذات نو داور سره لازمی گی بیا لازمی گی د غیر الله او تعدد دا قدماء متغایرات بلکه دا خفری دا قدم محکی که دا تعدد د وادب لی ذاتی ہی علامہ وقعات الاشاره الیہ بنا په هغه چی اشاره ورته شوی دا په کلام المتقدمین په کلام دو متقدمینو کې او تسریپ شیدا په کلام دو متأخیرین او کله کې امام حمید الدین من ده دینا چې واجب الوجود بذات هغه الله دی او صفات دي وق قد كفرت حال داري چې نسبت کوفر نصارا او تشويره پس بعد درو خداماو فما باله زمانه نو سبی حال داته یاد آتاو نوم زیاد نو اشاره اله جواب د اشاره او کا چاته اگر جواب اشاره لفظی وي صرح لفظی و ذکر چې د ما بعد چې کوم وي الله هو والا غیر اصل کې جواب د سوال نه ور اصل کې د حکم د صفات او ذکر کوي د حکم د شا ذکر کوي خدا حکم بسفاته و ذکر کی اور سراب اسی شی موشی جواب او دلیل پر خبر ہے حکم نے صفات و ذکر کی دلیل پر خبر ہے شیری دلیل پر خبر دی دے دا سوال خو قدم ختم ہوگی چہ منگو ہوا ہے صفات اللہ تعالی غیر نہیں دی صفات اللہ تعالی دی او پرے متن کی دار شی غیر نہیں که کہ دا چنگو چائیںم نہیں دی نو دے نعم ضرورت تے خودخی دل بار دخل فی الجواب کو مشتے تته داparagraph صد دخل جواب نشته نو چې دخل فلجواب ورنل نشته نو داوه الله هو ټکیوال <سؤال> ذکر شو نو ما فرض وکړ چې اصل کې د بیانې حکم د چاند صفات د حکم د صفاتو چې بیانې نو نعيلي او نثري غیر او پات شوه چې غیر نه دي نو هغه سوالونه ختم شو او چې عین نه دي نو ماته قوی چې نور خبره ويا ختم شي چې یاره اثبات د ذکر کول د برهات بس ذکر د الله نه په صفاتونه باندې پکاردار کیده مستدرک شي کدا الله ولا غیره نه او نه غیر یعنی صفات او نه غیر ذات کی نو فایل فلایل کی منلازمه د غیر ولا تکثر القدماء او نه تکثر د قدماء نو لازمي کی د غیر او نه نا تکثر ده په دمال دوه نه لازمي نو له حاضر دې جواب چه نظر دا عبارت ویل شو د ما قبل دی ما بعد ته تبیه شو وصلی الله تعالی علیه وسلم بلګ دا بل بیا